بسم الله الرحمن الرحيم محمد الفصل اي تاقیب المسن الهي بزمیر الفصل نو دي جانا بال مقامات بانی وحالات بانی چه تقاضی کئی چه پو مسن الهي پسیری الفصل رو لیش زمیر ورتباوی هده زمیر واتبازو زمیر وغدا زمیر حرف ته نوی دا او حقیقت کراس شده حرف حضرام زیمان ترازیک او بازو فصل لی بازو زمیری فصل لی بازو زمیری عاما بلنمتک دی ننتکیانو ترابط وی حضرام زیمان ترالا او بے مختهد ممندی و امال فصل او فصل لیلت پمانا مزدرینه فصل نمورد زمیری فصل لی حرف فصل لی رابط تی حضرام زیمان ترالا ندیو جیدو پسی رو باسو المسنی و سر تحقیب المسنی لیه دا الفاظ بسر رو باسل واما الفصل تحقیب المسنی لیه رست رو رو رل پا عاقب دا مسنی لیه الفصل زمیر فصل لرا حرف فصل لرا رابط لرا او دیوانے اشکال لازی چیلک دا ہو دا مبتداد خبر پا مسکی وی صحیح شکن اولائی کام غم هم دا زمیر فصل لیه دا مبتداد خبر پا مسکی رازی ان له تقواله المسلمين الہی کی گرزو نہ داخل بچا کی گرزو بیکارو مسلک کے ولنے گرزو زکہ دا سرام لاگی ول دے دا سرام ندی داوی نہ جواب کوئی شنا دا سر لگے دل دے ودو سر لگا او سیوا دے وینما جالهم من احوال المسلیہی گرزو احوال دمسنی هنا لانه زکہ دج دے یقترین به اغسر مقترن من نزدی وی اولا خديبن څنګه چې شي مستن له له ویل بیا ورته سي دوی لیکي هم نو اولا تقارن او نزدواله دچا سيد مستن له سلام یې یو وجه او دوی جواب بیانوي لکه انه فلمانه عبارت عنه د پ معنا کې عبارت په دچانه د مستن له له یعنی مطلب دا ده چې دا هغه مطلب او دغه مطلب دارا مستحق دغه مستحق اغیه وي هغه نه انتراجی اوه دا میزدا کولیدم میزدا کیو لایکه جامد هم سره جامد عبد هو الراكب زیدن بدن هو سره ششی زیدانی هما ار راکبان دته سنيته سره ششی او که څنګه هم مشکل بریبه نم جپدی جواب باندې مشکل کې دی چې له خبرم د لس د خبر سره داراج موافګی خبر تسنیه شند د تسنیه شګنه امين زيدان همر راکبونه زیدون همر راکبونه اولایکا همن قال مفلیه ینه چه د موافقه د چا سره اغه زله خبر ته دا راول و راځه چه دی موافقه د مبتدا سره مبتدا موافقه لري چه سره خبر سره نه د موافقه لري چه سره خبر سره اګه زله خبر راغې زموسته څنګه نه هو توستا وا زمو پښنت زمو خبر د جو معقصه ده سره مطلب معقصه ده خبر سره انده معقصه ده چا سره هک ځړه خبره دغه اشكال تل بترازي خدای نه جواب کده شي بعض صورتونو کې خبره اسم تفذيل به من استعمال شي چې مرکب تسني جمک الا اعتبار ني اغه اغه سي استعمالي يا سي لقدوه از زيدان هما ابذىلم من امرين هما ابوالو من امرين و زدم ردوا اطلس شي ده دې سلام مسکه صحیح شګنه کله ناکله د قانون برابر نشي خپرونځي انترا لګنه نورمنده یو کومور نو تر دې ما نو په بیان کړه جواب وکئ به ښه یو بل جواب کوي په لفظ مطابق له اپ لفظ کې دا نه سره صحیح نو کسو کومه خبر په باټ کې ذکر کول په کار وروسته درنګ دا روانه احوال المسند راته نګري چې ابو نو یو دا چې علم مقارنه چ په معناه مطابقت کړي دی عبارت ته په مسند کې چانه د مسلمین الیه نه او دریم جواب وکړو چې په لابلسه مطابق د مسلمین الیه سره دی دریم جوابات حضرت وی ایشقال شو اوسه مقام ذکر کړي چې کوم مکان تک ازه تصل کړي فلي تخصیصه به المسند نقل ناګل سره دا شکار کړي چې دا, دا مسند او دا خبر دا پرې مقتضا کې را دندې دا خبر په مبتدا کې را باندې را باندې نو دا به په مختلفو طریقو انشاء الله دا حصر سلوور طریقې دی غوډم راشي <تصفح> او یو طریقې دا حصر د دا پاره دام د دا درا دا بندولو لپاره مبتدا خبر ماری فقیدې لږې او تر کېر بعد حصرون دی نو یو طریقې په هغه کې دا چې خبر په مبتدا کې را باندې لکه ته اولای هم المد هم دا کسن هم المدونه هم دې دی کامیاب دینه بل سو صحیح شو هوم دی کامیابي صحیح شو نودا دا پلاه ته پدی کی را بنده او د هم انا په هم سره کوي ډېر بهتري نه راځي بس ولایګه دا کسنجي له هم نو هم هوم دی کامیابي آو دي زوردار راغلا دا کسان په ولایګه دا کسان, کسان چې مبلغون کامیابي دي زور نو اچته هم دی کامیابي نو دي سره کامیابې د نور نصراله نه پیراله به طور مبالغه یعنی کمال فلاح اغاد اذا تنزه صفات بچاکیل الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاه ومما رزقناه يؤمنون والذين يؤمنون بما انزل اليكم ان قلوبهم تنظم بالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون هم ذي كم يا موصوفون المذكور بما ذكر شكم دكم مذكور صفات دې په دې سره خلق نفلله په ک تا را بند نفل تخصص ف تتحص دار تخصص د مصندن اللي بال المصنديصن سره م ت که بند ک په ممسدن ک ان انتله تخصص مس ک فلتخصص المتقل متكل نف او داله مفي اووللك بالذات اوجو په با سره ک جو تبه باهبل مطعد دشي فلی تخصیص المتکلمِ المسندِ الیهی بالمسندِ در واجی دو خاص کول دا متکلم دا ترمسندِ الیهی پوری بالمسندِ مسند لرا اغلا سر را خاص که اے لی قصر المسندی دا پارد قصر دا مسند علی المسندِ الیهی پا مسندن الیهی بانده مقصور کرزائی پا آغا کی را بند کرزائی لیکا دا فلاح پتا مثال کی تا پچاک را بنده پتا که اولاکار پا مشار کی لکه صلی المسندیده پار دره بندوله المسند الیه علی المسندیده لئن مانا قولنا سته معنا زمون کو از ته خپل مثال واضح ہے دی د مثال ورکړې زید هو لکای نه څه دی زید هی کلا دی زید هو نه لاله صرف زید لاله نه بل سو کې چې کوي د حسن چې جلالن وغيرها له بهترین تعبیر کوي ایاک نعبد و الا غیرک ایاک لا غیرک بس دا و سرو لګی او ندبلچا نعبد موږ څه کو عبادت ایاک خاصتا ندبلچا نستاین موږ سوالو نو دا مطلب دا دی چې تا دا عبادت او استعانت پد کیه ربن کو دا غیر نو سرمن پیو کی سره حتا متادک حصر نور څه شي مضبوط شي ان ال... هو زاد هو قائم سره ان القيامه مقصور انك يمرى بنده على زيد بن براء لا يتجاوزوا دي كيان تجاوز نه کړ الهمرن چاته فلبا في قوله فلتخصيصه بالمسند مثلها في قولهم خصصت فلانا بالذكر اصل کی دات جدا خصص يخصص التخصيص تا استمد مصدر دوما فاعل وبني فعل داخلي يا بالواسطه تل با ايو بالواسطه با او صور پکم بانده با داخلی نو اغار مقصورن علیهی وی اگر سوی؟ مقصورن علیهی پر دیکی رابل شیر رابان دی لکا دل تب المسند بانده داخلی لکرن نو اصلی لغت خدا لپکار چی مسندن علیه پر دیکی رابان دی یعنی دا زید پری قیام زیدن هو القائمو کے مطلب دا چی زید پری قیام کس رای رابان دی زید بل سپت نشتا آوی عاد الكيان قبلت ستتخذ سر الكيان كلامك اصل اللغه التخصيص بين الدارجه كم بان بداخلهي با ان اغصى بكار مقصور عليه فكارده خبر ام زين ترازي قال كيبل شعران بن ديذل فكاردي دبانه بس ذهن كرا ولا بد با بان با عليه بن علاذ في كسر مصدرت بن ان شاء الله التبيان كيك معنى على داخلنا مقصور عليه على زيد ما کیا مکسور کو بزای کیا مکسور شو علہ زیدن سے شو مکسور علہ یہ او کی چکن باندې علہ داخلی گنا مکسورن علہ و دل چکن باندې با داخلی گنا سری مکسورن علہ مکسورن علہ ہی تعالی ان دل کی خدا ما غلطی کی نو دې ته توي جه دې استعمال دې دا اصل ک مجازی استعمال لالتشعی عربي وبن مجازي استعمال ک نو مثال دا سی هغه دا سی کې لګا خصص تو پلانن بالذکر دې بالذکر باندې ده دا مکسور نه علي ه وکړ کې بدی معقوله کې جره استعمال کی دا مکسور د مختلفه تذکره به بلان کیږي روان نکلا یی نه ما دلته تذکره او نکلا مختلفه تذکره په هغه کې سکلا دا دا نکلا تاسو ما په تذکره کې بن نه دی دا نور څه کولې شي خو دلته دا ذکر د بچ په داخله نه دا د دیکه به لنی نه دی قانون خدایي چې پچا باندې بعد داخلي مخصور علي هه بکار دي او کله نه کله دی مجازي استعمال کې باده داخلي مخصور علي هنه ګرځي بلکې سگرځي لکه دلته به ذکر باندې باده داخله او دا مخصور علي هنه بلکې شيشي مخصور دي نو دا دی وای چې په دی استعمال باندې بنا دي خبرم ځین تر هغه نو دا دی وای پل با او با چرا پی کولی پی کول دو ماتین کی پلی تخصیصیی بی المسند کی دا با چرا با چرا میس لحادا پا میسند دا اغبادت کی کولیم چی پی کول دارا بکر آگلی با خستست پولانا بی ذکر ایلا ذکر تاہوار کل اچیتا ته پلان کی زکر کو دو نا غیر کی پلی تذکرہ پاکو کلی بند کی دو غیر کی دو بل چاہشی کرو بونے کی گان نکا گویا کہ تی چی کرځرتا د خاص مابین اشخاصه او مابین د نور خلکو کې مختصم به ذکر مختص په ذکر سره دا ذکر دغه سره خاص کده د مکسور کومکسور نه دی نک ای متفردا به د متفرق په ذکر سره ول معنا معنا دلته کې سره اوسه اوس د کلمه د معنا دلته ځدلته کې معنا سره ول معنا معنا ههونه دلته دا شو چې جوال المسليحه ورجل د مسليحه په مابین دو ارته سنکی یسخ ایت حسابو جیداغه یس ای کیغه ایتساب بکونه یمستدن الیه چاوره سشی دغه ستین دی هیشی او مختصا به ان یسبط له او په دې خبر سره دی خاص شی جیدا کیان به صرف دغه لپاره سشی ثابت شی دا مسند صرف دغه لپاره سشی ثابت شی نو دلته کی معنی دا ده پر تخسیصه به المسند مطلب دا ده چې دا مسند په کې پیت باندې ګرځول چې دا مسند د दुसरे خاص یو بل څه متصفه نشي نداس شو دکمانه شو چې مصند دلته کې څه شو مکسور شو مکسور دا شو دابه په دا څاخه لورس شو مکسور شو لکه کما یو قال کویل کیږي معنا یې نخسک بالعباده ولا نعبودو یا نه بل عبادت دابه په څاخه اخلا ساری باه په عبادت باندې نه عبادت څه کې راوندو خدای خبره یاندره یاندره بل اسطاتی عبادت کیږي عالم حید قیوم یا مدبر ده او زموږ عبادت پاګه کې باندې زه تاغنا لا عبادت بلته تقول لا شرک شرک تي كما یقال لك ولی ایاک نعبد ومانا وخصک بالعباده موږ د عبادت د تاسو خاص کوول نه عبادت غیرک او ستانه لا بلچه عبادت نو حضرات او دا خبر خود وکړه پدې کې ډوکلې اکثر دې طرف ته دلیږي په چا باندې داخليږي مدک کا خو مورون اصللي او حکیلوده ده خو اکثر دی دی پره پدلې چې به کم باندې بعد داخلېږي چې کم ته مجا استعمال تهمونږ د د د هغ اصلیم ببدغه ووي خو صحیح خبره ده که چې دا کم باندې بعد داخليږي مور عليه خدا بل استعمال کكثيریر د دا بلن استعمال سکه نه دی عام طور هغې داس کې چې دا مجاي استعمال کې چې په چا باندې بعد داخلي ما مورو ګځي حالانګې مور عليهه زول په کار دي دا سې لغت مطابق په دواله استعمال شایع او زاویدي یو استعمالي وي بلما استعمالي